Salutări, bedefili și bădefile și bine v-am găsit la o nouă cană de bd Eu sunt gazda voastră, Alin Răuțoiu, și împreună vom afla ce zic diferiți autori de BD despre benzile lor preferate. Vorbim cu oameni fain, despre benzi fine, râdem, glumim și învățăm atât despre creatori cât și despre BD. Acest episod este o premieră fiindcă discut cu un scenarist, Claudiu Revnic. Vorbim despre 5.000 de km pe secundă al lui Manuel Fior, o bandă despre un triunghi amoros a trei adolescenți italieni, bandă care evită majoritatea clișeelor poveștilor de dragoste, prezentând felii din viața personajelor pornind de la adolescență, apoi făcând salturi aventuroase în timp, arătându-i cum vizitând Norvegia, respectiv Egiptul, se descoperă și redescoperă. E cumva ironic că am ajuns la banda asta taman cu Claudiu, deoarece Fiori e un autor complet și chiar dacă a studiat arhitectura lucrează aici foarte pictural, iar niciunul dintre noi nu prea are la îndemână limbajul necesar. Dar ne descurcăm. Ascultare plăcută! Da, nu știu cum, că n-am nicio introducere standard, fiecare e altfel. Ești mereu alt om cu fiecare. Sunt mereu altom. Alt da, ediția asta e, e, e specială, pentru că ești primul scenarist chemat la emisiune. Cum te faci să te simți asta? Uh, mă bucur că sunt chemat, întotdeauna îmi place să fiu chemat. Uh, uneori sunt strigat, dar a chemat, e foarte frumos, nu, mă simt, uh, aștept statueta, aștept uh, primirea, aștept pâinea cu sarea, mă simt, uh, într-adevăr, este o mare onoare, am și o ceașcă de cafea, adică, eu, eu am zis, nu trebuie să intru în atmosfera emisiunii, am zis că eu chiar vreau să-mi iau o ceașcă de cafea, dar uh, așa ca să intru în atmosferă. Uh, goală sau uh, chiar cafea? Nu, cu nu, nu există, e chiar cafea Chiar ai cafea Deci că, că de, Cred că era dubios dacă Stăteam cu o de, Goală și singură de în Care deja și-au făcut Casa Niște păienjeni și poate era un, Programul prima casă Al păienjelor și au găsit la mine În ceașcă Da uh, oricum, cred că, uh, având în vedere că foarte mulți, uh, cei mai mulți graficieni scriu și scenariile, și asta este, mai ales în, în, în Europa, este ceva foarte, foarte comun. Deci, cred că este într-un fel normal să uh, ai mai, mai puține ocazii în care să poți intervieve scenariști. Și, oricum, și la noi în țară sunt mai puțini scenariști de bandă desenată, sunt mai puțini oameni care își asumă un rol de scenarist de bandă desenată exclusiv. Um, și nu e nu vorba numai de oameni care nu știu să deseneze, cum este cazul meu. Uh, sunt uh, oameni care sunt graficieni buni, dar uh, au ales să se concentreze mai mult pe scenariu și eu, eu, eu nu spun că este un lucru bun sau rău și îmi dau seama că divaghez de la introducerea de bază, dar pur și simplu rezultatul este ușor diferit. Întotdeauna când ai o echipă, când ai scenarii și grafician în față de un om care... Evident, benzile care sunt rapății unui... Uh, uh, unde și scenariu și grafica fații acelui sunt mai personale. în este cazul lui... Manuel Fior? Ta-ta-ta! <laughs> Care este? Foarte... Și mai, mai exact... 5.000 de km pe secundă sau... 1.000 pe secundă? În funcție de traducere... kilometri nu? Kilometri în engleză și în francezie, sang -miel. Să să sulina, s-a soan centimetru, Chilia. <fixi> nu știu la ce mă refer, nu? Nu. Asta era o, o emisiune foarte îndrăgită de, de pe vremuri la radio. Era Cotele Apelor Dunării. Și Cotele Apelor Dunării se, erau prezentate în mai multe limbi. Negusim limba franceză. Uhum. Și fiecare... <fixi> Și da, în, înainte, înainte de Silk ă, asta a fost distracția în, în România. Mă caut acum <laughs> ca să vezi. vezi, vezi Nu, a, a, astea, sunt, astea sunt lucrurile care m-au uh, inspirat pe mine în viață. Cotăl apelor Dunării, uh, Seinfeld și filmele cu Chuck Norris. Deci ăsta este backgroundul meu. Uh, iar uh, Manuel Fior este un un în, în, în, în uh hai moderează moderează <Gunzi> O să o să reparând în montaj. E, se face totul din montaj, mai ales că nu l-mai fac eu, deci pot să îmi bag picioarele. Punem și o piesă. Punem ceva simpatic să fie background, nu? Și să fie tema într-un sitcom în anii 70. Cum e tema din taxi. Știi tema din taxi? Da. Ai auzit, Oana? Pune tema din taxi. Exact. Așa. Bun, să, să revenim. Și ce este acest 5000 de km pe secundă? 5000 km bă, pe secundă. Acum eu căutam în, în italiană, dacă că e 5000 km. la la la. Da. <fie> este unul... scrie, scrie pe coperta din față. Hai să nu mă uit pe coperta din față. Ba, uite că nu spune. Ne simțiți. 5000 km. Bă, nu. E tot în franceză, pentru că el a scos în franceză la început. Bun. 5.000 km pe secundă este o novelă grafică scrisă de italianul Manuel Fior. Manuele Fior. Care de altfel a trăit și în Germania. El, în Berlin, a început să creeze bande de Și... Cred că pentru foarte mulți oameni este primul contact cu banda desenată italiană care nu implică nu știu, Dylan Dog sau uh, uh, ceva care să, să pară un rip-off franco Belgian. Am fost foarte rău la față, asta. <laughs> Dar... Uh, nu știu, mai e Matotti? Mai e Prat? Sunt, sunt foarte... Nu, nu, au, au, au o scenă de banda desenată foarte foarte frumoasă și destul de vechi, adică chiar și Bonelli comics sunt într-adevăr un, un, un nume de referință în Europa. 5000 km pe secundă este cum să zic, este într un fel o poveste care despre dragoste, despărțiri și cum ne găsim locuri în inimă sau cum ne scoatem din inima anumite persoane și are... Cum să spun, pe alocuri am sentimentul că este o poveste pe scurt, urmărește în paralel doi tineri care au fost cândva îndrăgostiți și cum se mai gândesc unul la celălalt, ea acum trece în Norvegia și are un, un, are un copil cu un, pe care ce poți să avem sentimentul că nu îl iubește și a fost uh, pur și simplu un... Uh, o ocazie de a uita de personajul principal, de. Piero. De, pie, de Piero. Și povestea lui Piero care se duce în uh, Egipt să-și înceapă cariera de uh, arheolog. La Manuel Fiord, dincolo de faptul că arta este pictura abundă de acoarele, e și partea asta de transmite sentimentele respective am, de la început am sentimentul că e foarte neorealism Nu cu cuvântul la neorealismul italian și simt că este o bandă foarte cinematică și asta îmi place foarte mult la ea, în afară de asta da, îmi dau, îmi dau seama că nu știu sigur dacă la neorealism e, are, e, e cinematică într-adevăr mai ales că e și foarte atent la, la mișcare ceea ce e ciudat într-o bană desenată dar nu știu, că neorealismul italian era, vrea să rupă cumva diferența între cinematic și realitate și tocmai prin asta a frapat prin, ah, da. real, prin, prin construcția realismului se spune că în, în filmele neorealiste s-a văzut prima dată un veceu pe celuloid în filmele alea jucau pentru primele, prima dată, mă rog, nu jucau pentru prima dată, dar jucau uh, uh, oameni care nu erau actori profesioniști și asta a fost o altă chestie care a frapat. Sigur, dar pentru. pentru fiecare parte de realism există și toată euforia aia sentimentelor, toată chestia asta de a prezenta toți oamenii care sunt underdogs și că uh, ce puțin inclusiv la partea de a lui Felini văd și partea de realist dar ai toată chestia de emoție de, de a, a concentra o emoție care să nu fie neapărat histrionică și asta, asta o văd în, uh, la fior în primele pagini când au momentul avoioristic când uh, se cospionează pe Tânăra protagonistă mm -hmm. De fapt Mă duce cu gândul și la tornatore Adică cred că e o chestie foarte italiană De a urmări Cum să spun Pasiunea juvenilă Sau chestia sa juvenilă De a trăi viața Și de A filozofa mm -hmm. Și lucruri Genul ăsta Mă rog, era doar pur și simplu... Vreau să zic într-adevăr, nu e, nu e complet deplasat ce zici, că spunea într-un interviu că a fost foarte influențat de GP, că, mai ales pentru faptul că în benzile lui nu vedeai mari uh, landscape-uri italienești, nu vedeai monumente, vedeai, uh, nu știu ce, supermarket de la marginea orașului. și Asta, asta l-a frapat pe el, asta l-a impresionat pe el în benzile lui GP și asta l-a făcut influența și l-a făcut să creeze. Da, dar și... în același timp Manuel Fior are, în, în mai multe volume are o, o abordare propria asupra landscape-ului. Um, îi plac contraste de landscape și um, iar în volumul ăsta sunt singă sunt anumite um, el este genul de uh, el în sine ca om este într-adevăr un un artist care a călătorit, totuși, a fost publicat în Franța, a 3 și în Germania. Da, și... a fost în toate locurile din banda asta. Exact, exact. Și mi se... Cumva autobiografică. Ce îl face interesant pe Manuel, Manuel Fior, și tocmai de, aia, tocmai de aceea presupun că au și făcut uh, în cadrul festivalului, festivalului de, de la Treviso, de de însenată. Că mai, mai, mai am chestii de zi spre bandă eu, dacă Nu, mm, ok. Hai că, hai că o iau așa mai. Ce mi se pare la Manuel Fiori este că sosebire de mulți artiști de de desenată care în general nu călătoresc. Artiștii de de desenată sunt foarte ancorați într-un mediu, într-un timp, într-un spațiu și sunt foarte mulți artiști care vorbesc la infinit despre experiențele lor și angoasele lor și mai sunt bande de desenată alternativă. Adică ne gândim la, de la Harvey Picard în uh, American Splendor, de, de foarte, foarte, foarte multe exemple, inclusiv, uh, deci ce exprimă foarte multe personaje, adică Daniel Close iarăși, Daniel Close este, uh, creează cronicile oamenilor middle class, bărbaților middle class, uh, Dezamăgiți de viață din America. Mm. Uh, Dar, e, nu, e, e, știe, e cumva mai mult de atât, pentru că uh, Harvey Picard, eu, eu că uh, altfel. Harvey Picard, deci, uh, tocmai că nu sunt într-un anumit timp și spațiu, sunt cumva scoși din timp și spațiu și rămân numai în propriile lor experiențe personale ignorând tot ce se întâmplă în jurul lor știi, cumva, Harvey Picker recunoaște Harvey Picar este un foarte bun observator al lumii da. și al Cleveland-ului Daniel Close nu observă nimic el observă da. suburbia americană care e cumva uh, ruptă din geografie ruptă din timp, ruptă din istorie știi? El, e, el e acel cum zicea Fukuyama, el e omul de la finalul istoriei, știi și așa, așa mulți sunt artiști uh, alternativ, mai ales americani da, într-adevăr se, se cree, uh, cum să spun, azi și american creează uh, aceste, uh, dacă vrei, pastorale ale unei disperări latente, adică middle classul american unde nu se întâmplă nimic și totul pare, pare static și uh, uh -huh, uh -huh. și oricum la Daniel Close cred, cred că a fost comparat, sunt foarte multe pe care eu le aduce cu Wes Anderson. Dar uh, la, la Fior, văd un, un pic, cum să spun, uh, dragostea de a descoperi locuri, de a explora locuri pe care o aveai, în, uh, o aveai la pictorii de secolul 19, de la inclusiv William Turner, care a avut o mare uh, călătorie în spații italian și chestia asta de uh, a, a picta experiența călătoriei și într-un fel, uh, cum să spun, uh, asta o vezi în, în, în, în Artele Manuel Fiorei, că sunt totuși uh, niște acoarele simple, dar ai, ai uh, cum să spun, dorința asta de a crea o compoziție a, a sentimentului, este din compoziția a descoperirii unui loc. Uh, mm -hmm. Ceea ce este mai puțin este numai un, uh, uh, un fel de încadrare Uite Aici au ajuns personajele noastre Aici au ajuns, Poc. este uh, Ensemble shot-ul de la e, uh, White shot-ul de la începutul filmului Și asta este mm -hmm. Plus, în, în, în cartea asta e foarte interesant Cum alternează foarte mult culorile Alternează uh, La culori de la culori reci că mie mi se pare uh, inclusiv că descoperi personajele ca fiind total diferite atunci când se schimbă tonul de culoare. Și, mi se pare. și, a, și a propus să folosească numai trei culori pentru fiecare capitol. Exact, da, e... dar sunt, sunt adevăr. Ai, ai când este introdusă partea cum îi spune. Partea norvegiană, totul lumea se așteaptă să fie mai întunecat și el începe cu albastru, albastru închis. Ca după aia cum povestea norvegiană se amplifică, avem o varietate de culori. Se trece mai mult pe uh, nuanțe de roz, alternând cu, cu maro, cu tente de galben sim că la fior este o poveste întreagă în cromatică și cum folosește cromatica, din care, care, dacă vrei, este o poveste paralelă narativului și pentru mine ca, ca scenarist este interesant să văd treaba asta, că e o care eu nu pot să o direcționez la un moment către un grafician, este o care aparține graficianului, modul de a spune povestea și... Realizez că în bandă de senate. Asta este miracolul benzii de senate. Că scenaristul are o idee și până la urmă nu, nu există un. Chiar și în, în situația când ai un scenarist și un grafician, nu poți să spui că naratorul este scenaristul. Ai întotdeauna doi naratori în bandă de senată Și graficianul și scenaristul. Și mi se pare că la Manuel Fior sunt am mai conștient de chestia asta pentru că sunt foarte clar ce două planuri ale narațiunii, narațiunea grafică care cum să, culorile dau o altă dimensiune, adică povestea culorilor acolo și ce și compoziția lor și sunt sunt într la dacă vrei la impresionism, la un pic la fauvism în stilul lui Uh, și m, sunt sigur că sunt intenționată. Eu, eu recunosc că eu am vrut să, să nu am citit foarte multe despre cartea respectivă. Adică am, am vrut să o iau ca, ca o experiență independentă de critică și de, de ce au spus alții. Și... A, nici nu s-a scris foarte mult, nu-ți Ok. <laughs> Dar... Uh... Nu, a fost cât de cât ignorată, adică au spus câteva recenzioare, cum apar pentru orice, dar nu s-a scris nimic substanțial cum poate ar merita. Cu toate că a câștigat la Angulem cel mai bun album în anul respectiv, nu? E așa... Mm -hmm. În 2010 sau 2011, nu știu sigur. Totuși a fost... Și este o carte foarte puternică, este o carte în același timp Vorbesc și despre despărți și despre, dacă vrei, hang-up-uri, chestia asta, că încă te mai gândești anumite persoane și că le ai tot în, în cap și... Dar uh, nu, este, nu este dramatic, adică are o atitudine foarte zen vis-a-vis -vis de chestia asta. Și mi-a plăcut ea, uh, inclusiv uh, faptul că nu... Uh... Mi se pare că are o atitudine foarte, nu știu, na, e cumva pretențios, dar... Uh, foarte matură că am, primul capitol m-a desumflat un pic că părea că dă într-o poveste de dragoste cu adolescenții care, exact. na, nu știu nu aveam eu chef de ceva la, la momentul respectiv după care e următorul capitol în care e numai Colucia în Norvegia la o distanță suficient de mare de timp separată de uh, de Pietro uh -huh. și îți dai seama că pe parcursul capitolului îți dai seama că nu numai că nu mai e împreună cu el la unul respectiv Că a fost împreună cu el Că s-a despărțit de el Și că acum uh, avea pe altcineva Și toată povestea aia de care mă feream eu De care îmi era mie frică S-a petrecut în golurile paginii Și că Fiori e interesat de altceva mm -hmm. Știi? Și asta m-a readus -a... Exact, și asta mi se pare că Explorează cu totul altfel fluxul emoțional și mental al sentimentului de dragoste. Dacă vrei, sunt uh, întotdeauna amintirile, sunt, îți aduce aminte o chestie, pe aia ți-a aminte altă chestie și uh, da mi se pare că este foarte puternică treaba asta. Nu e, nu e neapărat, nu este unul, uh, o poveste de dragoste, dar vorbește despre dragoste, vorbește despre consecințele. <laughs> Dragostei și a uh, relațiilor, dacă vrei, este un fel de aftershock al relațiilor. <laughs> Sunt mm -hmm, to toate mm -hmm. chestiile alea, alea mici și mărunte care vin după relații sau ca, cum, cum sfârșitul relațiilor ne modelează. Și asta mi s-a părut foarte misto. Uh, și mm -hmm. tratează intimitatea da, da. într-un mod absolut extraordinar. Mm -hmm. Mai ales și uh, când ajunge prima dată Lucea în Italia în Italia, în Norvegia chestia asta că pe personajul femeia care o găzduiește pe Lucia o vedem cum, mă rog, se îmbracă se pregătește fiorul mărește prin tot, tot parcursul ăsta, prin casă și mi se pare că se creează o intimitate extraordinară deja te simți atașat din personaj pentru că l-ai văzut cum zic, l-ai văzut cum își pune bluza, cum alargă în pilot să se îmbrace și asta mi se pare o, o chestie foarte interesantă de a trata intimitatea cum să zic fără... adică vezi, vezi omul ăla cum, cum devine Că tu, când vezi când cineva se îmbracă, cineva se pregătește să devină cineva pe care să-l prezintă altor oameni și în același timp îl vezi gol, dar acea goliciune nu e doar goliciunea fizică, e și una a personalității și tot procesul ăsta al devenirii și al dezgolirii e unul foarte intim Dar nu, nu cred că este neapărat la nivelul ăsta dramaturgic Este un act prin care urmează să intre în poveste Este pur și simplu fascinația lucrurilor mărunt Și um, să redai o dimensiune a unui personaj Care nu, nu este nicio caracterizare, nu este nicio încadrare narrativă Asta... Mă, e, e un pic o caracterizare Că se îmbracă pentru Lucia, Ea e foarte entuziasmată <rădă>, da, că vine studentul că se... Străin din Italia care, Pe tip asta, E foarte interesată de Italia De mâncarea italienească Și se face asta Pentru Lucia. Da, dar este și chestia asta Că se în sfârșit se întâmplă ceva Adică e, e o persoană Iarăși <laughs> foarte plictisită părăsită de soți, sunt, sunt toate dimensiunile astea care, care le afli după, dar prima dată ai pur și simplu cred că ai, ai plăcerea lucrurilor simplu și normal și real și lucrurile mărunte um, și aici mi se pare ruperea de neorealism și aici mi-am dus aminte de Bergman că și acolo mai ai din când în când, oricum mai degrabă Bergman în fața de frații sălbatici, chestii genul ăsta, că ai uh, in, intimitatea aia și inclusiv di dialogul care este așa o euforie mai tone Oricum, a, asta e o chestiie personală, nu, nu am simțit că este neapărat un tribut către Imar Bergman și am avut o extrapolare de genul ăsta. A, sunt norvegieni, a, uh, dar oricum, mi-a plăcut pur și simplu chestia asta că nu, nu este apărat chestia voyoristică, este pur și simplu... E, observă? Observă, simplu. da, dar este ceva îți creează un sentiment de cozy de când vezi mm -hmm. lucrurile mărunte care, care se întâmplă și este fascinația a unor chestii cozy și simple și mărunte care am văzut-o în filmele lui Petore scola spre exemplu, e un film foarte frumos că se numește Splendoare, pur și simplu, spre un cinematograf. Uh, tema este foarte similară cu Cinema Paradiso, a făcut cu câțiva ani înainte și acolo ai uh, modul în care se tratată nostalgia cu lucrurile mărunte, cu uh, pur și simplu uh, un sentiment de tranquilitate. Asta mi se pare. sigur, aici nu ai neapărat o tranquilitate ai, ai, este o totuși o dinamică care se întâmplă acolo. Dar la fior simt că pe locuri ai ai treaba asta un fel chiar, chiar și când sunt situații dinamice se transmite într -un fel, un fel de serenitate mai ciudată. Nu știu, poate din culor, asta am sentimentul e sentimentul meu vis-a-vis -vis de maturitatea despre care vorbeai. Păi, da, cumva toate momentele astea vin după acel moment care de obicei e maximul, e după prima iubire, după despărțire, după faptul când, când afli că ai copil, după chestii de genul ăsta. Exact, Povestea exact. arată că nu acel eveniment în sine este ce trebuie să întâmple, ci ceea ce face acel eveniment din viața ta. Exact. Manuel Fior, ce, ce mi se pare extraordinar este că e interesat în toate evenimentele post-climatice. Uh -huh. Pe uh, el uh, toate uh, evenimentele care ar fi plot pointuri uh, esențiale uh, nu apar. <laughs> nu există o veste, uh -huh. a, sunt gravidă. Nu există, a, ne despărțim. Și șana în care Lucia îi scrie lui Piero este iarăși e o contradicție de, de, de sentiment acolo și nu este nu e așa un moment neapărat dramatic. Mm. Și într-un fel asta face totul mai autentic și mai, mai, mai puternic că sunt într-un fel-un într fel șochează șochează, e, ești cam uimit că ai trecut am uh, capitol și o vezi deja pe Lucia gravidă și, și te, te gândești cum să trimiți un, un pic imaginația la <laughs> uh, să, să acționeze, să se gândească și e un mod extraordinar de a intra în viața unor personaje asta, a, a, asta creează Manuel Fior foarte interesant că un profil emoțional foarte interesant dar subtil și oarecum tacit al personajului ăsta și da, sunt, sunt, toate sunt tot este post-climatic aici totul este foarte down down și de aceeași este foarte puternic asta este cu atât, cu atât mai puternic toate, to toate sentimentele mici și mai puțin glorificate și într-un într fel cred că Fior vreau să spună și chestia asta că ne-am obișnuit să îmi spunem toate poveștile astea legate de relații într-un mod foarte conflictual conflictual la modul că cineva câștigă pierde, câștigă, pierde și la final trebuie să câștige și este o mare reglare de conturi Uh, orice poveste de dragoste așa este, trebuie să se egalizeze La un dat, să egalizeze forțele și uh, Băiatul ajunge cu fata sau fata ajunge cu băiatul A -a -a Aici nu... E o anumită fată care trebuie să ajungă cu un anumit băiat să Soulmates, știi? aleșii Și uite, baiul all means uh, și... Piero și cu Lucia ai sentimentul că ar fi un cuplu, ei se iubeau, o sentimente foarte puternice pentru celălalt. Dar în același timp asta este viața, ea alege să și pe dracă timpul cu un om, nu spun că cum îl cheamă. Care dintre ei? Norvegianu sau Nicola sau Nicola? Nicola, Nicola, da. Că Nicola nu este, dar în, în, în același timp, este, este, se vorbe clar că este foarte diferit de Lucea și ei au, sunt într-o tensiune și o disonanță, să spune, foarte clară. Așa se întâmplă în viață, adică sunt diferiți oameni care aleg, se gândesc că aleg o persoană din prisma confortului de avea relația stabilă chiar dacă nu simt că e cea mai potrivită persoană. Și iarăși, cum să spun, eu cred că nu, nu, nu cred că poate citi cineva cartea asta fără să gândească la povești pe care l-a auzit, la experiențe personale. Și asta mi se pare foarte interesant, tocmai pentru că are toată, toată chestia asta foarte subtilă, intimă și pentru um, că este și o carte foarte analitică dacă te gândești. analizează toate chestiile mărunte care se întâmplă după relație, este nu spun că este lipsit ai toată căl, căldura și emotivitatea asta mai, mai tacidă și mai subtilă dar este și o carte un pic analitică, Și dacă ești de acord cu acest atribut, nu? Analitic nu? <laughs> uh, nu, știu, nu, știu, nu, știu, nu știu sigur dacă analitica, zice că e... Da, uh, cum am mai zis, e observațional. Observă. Și în, în momentele alea, când ziceai că arată cum se cu oamenii, că nu, că nu e voioristic. Asta e. Că, că te pune acolo uh, și nu, nu te pune să te Plasează Așa că... punctul de vedere ca și cum ar trebui să fie acolo. Ca și cum are ce căuta acolo. Știi? Asta, asta e diferența din punctul meu de vedere, că reușește cumva să crezi niște situații pe care ok, uită-te la asta, e normal, e natural, e, știi? Da, da, și oricum e... Și nu e, nu e, nu e, nu e ceva care să... Mai, situații gen sex dezbrăcat, bla, bla, Nu sunt chestii care uh, uite, uite, e, e șocant, e interesant, e... Nu, e parte din viață, știi? Asta vrea să cumva arată, cumva sugerează. Da, și um, eu atenție, um, este atenție pentru detaliile astea comportamentale, care e foarte interesantă. Da, eu aș mai vrea să mai zic legat de. că mai era o componentă cu călătorile, cu plecatul dintr-un loc în altul, cu senzația personajelor că aparțin unui loc sau că nu aparțin unui loc, și cred că asta este. Uh, diferența principală între Piero și Lucia. Că Lucia vrea să simtă că aparține unui loc, iar lui Piero pare să nu-i prea pese așa mult de chestia asta. Și asta este... Cred că ceea ce face ca ei în final să fie incompatibili. Mm -hmm. Și ca Lucia să rămână cu Nicola la final după mulți ani în viitor când au 50 de ani. Că Nicola rămâne rămâne în Italia, la magazinul lui Tasu, și Lucia rămâne cu el iar Piero se plimbă prin lume și chestia asta e cumva sugerată încă de la început când mama a atârnă plantele în noua casă în care s-a mutat și găsește nu ce plantă care a fost afectată de muta de procesul stau mutării și spune la un moment dat că trebuie să o punem aici, stea lângă, nu știu ce, altă plantă, la soare, că să te muți e greu, să te muți, te, te doare știi? Mm. Și cumva e o mică punere în, în abisa întregului întregi dimensiuni a astea, a benzii este o chestie care mi-a mi plăcut da, și că perso personajele ajung să fie oameni care se simt între două lumi da, și, și... la timp și Uh, și Lucia și Piero. Uh, noi vedem cu cum să spun Mai spus tu, Lucia vrea să se simt, simte că trebuie să coboare ancora undeva pe când Piero călătorește în toată lumea dar asta se întâmplă noi vedem un iposaz asta după ce s-au despărțit că adică, nu stiu mă, mă gândesc că și ei se schimbă îi, îi vezi diferiți după Ruptură Adică nu îi vezi niciodată mm -hmm. <laughs> Ca lumea să te bucuri de A, uite, sunt împreună și ce Pierrot la început Nu, ei sunt un pic ambivalent Iar ar vrea să rămână în orașul lui Dacă vezi Da, da, când Când, oh. <laughs> da, când, când ești mic Nu știi ce vrei Tocmai asta da, e, când da, da, ești mic nu știi ce vrei asta chestia, că noi, noi, noi, noi cunoaștem așa, noi cunoaștem în salturi de timp, de dezvoltare, așa, în salturi incredibile pe oamenii ăștia Și oamenii se schimbă tot timpul Asta este prima carte care o spune foarte clar, că oamenii se schimbă tot timpul Iarăși mă întorc la Daniel Glow, adică să, să com -ă, aș compara cu Wilson, unde... Nu, adică omul ăla trece prin foarte multe experiențe, dar simt că nu s-a schimbat a, aproape deloc. Rămâne Asta e și gluma. Și... Da. Adică trece prin banda trece prin atâtea stiluri, fiecare exact. trece prin atâtea experiențe, dar omul ăla nu tace niciodată, nu... Continu, vorbește continuu și crede că el face ce trebuie și... Exact, o, o, om, omul este, cum să spun, este într-un ODD total, uh, fără oprire și, da, dar nu, nu se schimbă, omul nu se schimbă pe când Lucea și Piero se schimbă de la capitol la capitol, vezi chestia asta și cum, uh, cum se relaționează la trecut unul la celălalt în, în moduri diferite. Și asta mi se pare foarte special într-o... în orice creație de artă. Adică în roman pot să redai chestia asta și romanele într-adevăr redau modul în care se schimbă, evoluează, cum raportează un personaj, ești acolo pentru toată evoluția psihologică, emoțională a personajului. În film, uite, a asta e o, pro o problemă în general în cinema, nu simți că personajele sau unori, uneori, foarte mult de bine, că s-au schimbat, au trecut de punctele conflictuale, au atins obiectivul ABCDE, dar uh, ei nu, nu, nu, nu s-au schimbat, ei sunt aceiași. Oameni cu calitățile 5, 6, 7 de la început, și calitățile alea au izbăvit. Și banda de senată, de cele mai multe ori, are, are chestia să nu sunt. Focusul sunt situațiile în sine, da? situațiile în sine care sunt inedite și uh, se explorează anumite calități pe care le avem de la bun început prezentate vi de personajele astea, dar este pervers, a, este zeflemist, este cinic și asta efectiv se mană pe tot a, parcursul Benzii. La fior personajele astea se schimbă, Sunt ce, cel puțin, adică Lucia când îi cere lui Nicola să-și scuze când au o altercație este, mașină, ea adoptă foarte multe atitudini mai, nor, mai tipice uh, culturii în care trăiește acum Adică sunt uh, chestia asta subtilă, modurile subtile în care uh, evoluează personajul Mi se pare un lucru extraordinar la, la Fior uh, Și creează snapshot-uri ale evoluției Spune, a, gestul ăsta mm. Este important Da și e, e, e foarte fain cum totuși sunt... Uh, uh, Personaje găsite în stadii diferite ale vieții, destul de mare distanță, dar totuși le simți ca același personaj. Știi, adică da. cum, cumva îți dai seama că e aceeași persoană, dar peste care s-au coborât câțiva ani. Nu e exact. alt personaj cu, știi, e, e un echilibru foarte fine. care a să-l mențion. Da, este, este un echilibru, adică ești, ești martor la uh, cum să spun, la un spectru larg de trăire emoționale ale unui personaj. Da. Este același personaj, da. Uh, și uh, observi cu ce este cu adevărat individual a personajul ăla și ce este dictat de situații și de conjuncturi. Să bine de foarte, nu știu, foarte multe benze senate se explorează situații inedite care ies la iveală uh, calitățile personajelor pe care le vedem de la bun început. <laughs> și a, asta face 5.000 de km pe secundă foarte, foarte special. Și da, iarăși, să nu înțeleagă, mie îmi place foarte mult Daniel Close <laughs> Dar sunt... Sunt pur și simplu stiluri total diferite, adică... Îmi place și Harvey Picard foarte mult. Dar sunt, efectiv, sunt stiluri diferite, adică... Da, nu e o să unul mai bun decât altul Nu, unul mai, mai, dar, e, e E loc pentru toate și toate valoroase în felul dar lor Dar asta îl face pe fior Îl face într-adevăr uh, distinct prin, prin chestia asta Și prin ce este el interesat să, să redea în, uh, în manele senată Și cum uh, și abordarea asta picturală mm -hmm. uh, nu, este, nu este unic într-adevăr Dar am văzut recent o expoziție am fost la festivalul de bani de de la Treviso și a avut o expoziție în care Manuel Fiora a comparat cu un pictor, nu știu, eu l-aș numi impresionist, borderline impresionist, Ipolito Cafi, să numește pictorul ăsta, care ca și Fiora a călătorit foarte mult, este, a studiat la Veneția a pictat foarte mult peisaje urbane Din uh, Zona Nordului Italiei fioris se născut la Cesena Care dacă nu înșel, este Tot în, uh, în Nord E așa, prin mijlocul Italiei Mai spre Nord Lângă, da. lângă Mare da, Lângă Marea Adriatică Da, da, da, da, da. E centru spre nord, da E mai borderline, e Romanie. romania Da, este totuși de sud de nord, Cesena mm -hmm. e, e de sud de nord, adică este Romanie romania este la vezi de... Da, e la Cesena e la vezi de Rimini Dar e aici, Veneto nu este foarte departe De-o deci seama Da, și... Um, au, au comparat, inclusiv sunt cadre din uh, 5.000 km pe oră sunt comparate paneluri din uh, benzile Fior, mai ales ce ține de peisaj, de peisaj, de cadru urban și comparate cu uh, acest uh, pictor din secolul, din secolul XIX și fi are calitatea asta de a Uh, sunt anumite, nu, nu are uh, glori asta glorioase, uh, sunt niște răsărituri, răsărituri superbe, dar sunt foarte, foarte subtil și au foarte multe peisaje văzute de sus. Uh, are chestia asta de birds eye view, este foarte panoramic. Uh, cu toate că are o tehnică cum am spus. Folosește foarte interesant umbra și un spectru minimalist de culori. Spectru de culori înseamnă foarte mult, e o comparație aici de, mă rog, e un album care este în curs de realizare și nu, nu i-au dat titlu, așa spune, uită un album și scrie Tavola Inedita fumet în încursă din re realizațiune dar este pur și simplu văd un cadru de Veneția și o pictură care redă tot, tot Veneția de, de la cafi și sunt comparate și vezi foarte multe chestii similare și asta mi se pare extraordinar să e dincolo de o simplă validare superficială a benzii senate chestia asta să compani un pitor de secol 19 cu un grafician de bani de senată. Sugerez o anumită continuitate de tehnică artistică dar și de nu știu de de nu știu, cum, cumva și de valori, că de obicei când oamenii vor să arate, uite că și banda sănătate poate să fie artă uite și ce artistică e, să uită la oameni cu abordări de-astea maximaliste, gen Alex Ross sau... Corect. Uh, nu știu, poate mai... Uh, expresioniști, poate mai ca Dave McKean, poate sau poate exact. cineva gen Mobius, dar oameni care sunt din start impresionanți, sunt oameni care în a căror operă vezi munca depusă și la băiatul ăsta, la fior nu mus, nu-i musai chestia asta e sensibil e subtil, nu zic că nu-s muncite lucrurile, nu zic că nu-s exact. nu, e nevoie dar ai nevoie de Ochi și de sensibilitate să percep chestia. exact asta. la fel este la Hippolyto la Caffi, dacă este să te uiți să vezi câteva tablouri. Are un joc de lumini care este uh, și se joacă cu întuneric, într-un mod uh, specific romantic, în secolul 19 În același timp, uh, caută genul de. Redare impresionistă, adică sunt totul este creat. Nu nu am tot limbajul de partea plastică uh, <gângătă> adecvat ca să, ca să descriu exact cum, cum realizează el toate, toate chestiile astea, dar sunt te tehnici. Ai impresia multimii, ai impresia anumitor dimensiuni. Uh, dar, în același timp, sunt anumite clădiri care sunt redate destul de fidel și destul de, de tehnic. Și exact acci lucruri și la fior. Sunt momente când culorile așa ies din încadrări și totul este un pic mai nu, nu, nu sunt așa nu ai contururi riguroase și sunt părți în care din potrivă. Este foarte riguros, este foarte bine încădrat Și, da, exact cum ai spus tu uh, inter Manuel Fior este în, uh, dacă vrei Dacă Dave McKinney este oarecum Nu, Alex Ross, dacă este oarecum romantic Iar, iar Dave McKinney este tot în zona, un pic în zona de Maximalist la Fior este un fel de... oarecum un fel de impresionist al benzii de sănate. Ce puțin... Uh...